أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وَقَالَ مَا لَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِي الشَّجَرَةِ إِلْآنَ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورُ وَلَمَّا بَعَقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَتَفِقَى يَخْصِفَعَنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّكُمَا لَمْ أَنْحَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُّبِينٌ اسماء الله الحسنا کی یوم علام ہمو علام سر مغل غیوب لث لګولیو الله یو داس ذات نه چا بهر غیب باندې کوی مخلوق هر څومره لوی شي هر څومره بزرګ او برتر شي هغه په کل غیب باندې نه اغه دا بارا او من باندې دریل ومخه वैशिष्टاله واقعا د سیدنا ادم علیه السلام او پای کې د ملایکو دا خبره چې لا علم لنا الا ما علمتنا مونږه دا د اسماو د ادم علم نشته وسنسان لاغه اسما چې دا غې تعلق د سید الله ادم له السلام نیک اولاد سره الوارتا چتا کوم پوې را کړل دا پس غشت مون سره دا ده دلیل او د باپ کې چې ملائک عالم الغیب لري دغه اسما مخلوق قران کریم هله ذکر کړل نوری ناری او خاكي نوري ملائک دی ناری ابليس شیطان او دا حضوريت او خاكي سيدو الله ادم عليه السلام او دا غولاد بیا کایوبل پهلو باندې سره سوچي پرت ناري مخلوق د ټولو نه مشهور ذات ابليس ده دا خاكي مخلوق جد امجد سيدুনা ادم عليه السلام نه قران كريم یو واګه کې دا دېواله جمع کوي په دې بنیاد چدا اصول لی دا مخلوق انسانان او پیریان چې کل راوی ابار او اجداد په غیب نه پويږي دا نسل وس په با باندې پويږي قران کریم کل اشارات کی او کل تصریحات کی میں اشارات دے رب کے ابلیس ہم دا عالم نو انشاءاللہ راغ دب سکرو وکو مون رات کی جو کہ چیکہ و فرض دا اللہ رب العزت نافرمانی حکم دا حکم عدلی حکم و زما سزا وسی کا رات رخنے سزا عالم و چداغه تعلق غیب سره شاید چې اغل حاصل وکړل اغل الله رب العزت ده حکم چې مخه ولا دي داغه نه خپل نتیجه خپل انجام پټو هغه په غیب نه کوي قرآن مجید وا سورۃ الکهف کې د سیدنا ادم علیه السلام واقعا ذکر کوي په مقصد چې ابلیس جنات و مشر اخو پا غیب بانے نا پوئے دو نا افتت تخیضونه و ذریتہو اولیاء من دونی بیاسنگتاس و اغی مالکان دن فیو نقصان کنے سی وازمانا قرآن مجید یعوضہ اجمال کی بلدہ تفصیل کری بھارکے پوینشنلہ اندرجم آئے سیدنا آدم علیہ سیدنا آدم علیہ السلام دیر جمعي تسلسل کې لږه خبره مخ چلو اغا اسماء خپل خودل د خپل اولاد اسماء یې خودل ملائک اغي سره دا وېد جواب نو چایا دا خلق انبيای کرام او رسول اعظم اغي ومایا زمګه کې فساد خورې اغي خاموش شو چه ندا خلق و فساد والن ره زمونگه استدلال و اجتحاد خطاوخ عام طور کم خلق چه دا علم پا کمالاتو وانده مضمون لکی ناگی دا سیدنا آدم علیه السلام د واقعی نم استدلال گئی چې چه ملائک ته آدم پرې سجدہ پری بنیاد کره و آچاگا عالموخ عالم الغیب نر بلنچه قرآن مجید نه دا محض یو استدلال لے قرآن مجید بدے باپ کے نص نرے چرگن ملائک و سجدہ بدی بنیاد کلے قرآن کے دے باپ کے سر نص نشتا تا محض یو اجتحاد دے استدلال لے اگل تیرے امش بارکیف اللہ رب العزت ملائک و تیو خبر کی بیا. آ خبره سوره بقرہ کې لیکلي را نورم قران مجید کې شعر الزهین نبی لیکلي چې اوس جذول ادم تاسو سایلو کې آدم ته سجود عربي لفظ ده سجود دیتوي چې انسان پل سره وتن دې پزما کو باندي اصوال لائے چایا مخلوق تا سرا و تندے پزمکہ کے خوزل جائز دی دا پہس دین کے جائز دو ند آدم علیہ السلام دین کے جائز ہو ند یوسف علیہ السلام دین کے جائز د بیا اس جدو مفہوم سرے سمک سرے یو انسان قران کریم باندې علاوې پوي چې د یو دو بنیادی دي خبره ژوندۍ واسه هوګانې دي خدوا بنیا دي خبره ضروري دي دا رات دې ته یو لفظ استعمال ته وړي یا غلص شرعي معنی کې استعمال له او کنال لغوي معنی کې استعمال له کدې په لغوي او په اصطلاحي شرعي معنی کې کوم فرق نه کوي دا سره په قران مجید نه کوي دا وره قران نه غلط استلالات کوي هغه کم خلق چې مخلوق ته د سجده قائل نه هغه هم دایب کریمه پیش کوي چې اوس د آدم آدم ته سیده وږي بیا یې معلومی اداره مخلوق ته سجده جائز کدا خبرین و بیا قرآن مجید یوز توحید خیو بزر شرک خی غیر اللہ تا سجدہ لگول شرک رہ قرآن بیشمی رب زائنہ کے پدے بحث کر رہ احادیث کم صاف صاف راغ دي چې مخلوق تا سجدہ لگول گناہ کبیر رہ دارنگید یوسفر اے سلام درونو بارک اے امدا خبرشتر رہ جاری هم یوسف تسجد کلو نا څنګه سجدہ آیا وی سر او تندیز مکوا نیخ قدر متلبی وی فرض د راه شرک تعلیم ده قران مجید په شرک تعلیم چرته اور غی اصل کې ر سجود د شرعی معنی له دے لفظ دلتا ہے کہ استلاحی شرعی مانندہ مراد بلکہ دے لغوی مانندہ مراد عام ڈکشنر ہے کہ عام عربے کے سجود دیتوئی چسرے چاہتے احترامن سرکتے کی چاہتا ہوں گا عام استلاح کی انحناوئی مفسرین دا عربے ہر مفسر چتا سراخلے ناغیب ادا لکیچے انحناو کے آدم تا سرونہ اخترامنخ کتا کے آدم علیہ السلام تا داد دا آغید سجود حقیقت تے یعنی دلتا کی لغوی سجدہ مراد شرعی سجدہ نظم مراد تا کم خلق چی دلتا کی لغوی و شرعی کے فرق نشکولے آگر ایبانان میلارشی او قرآن کریم چاہا توحیر یو مرقر داغی نبیات شرک اس بات پیش کری حاللہ جداد اللہ کتاب دے دیکی دو متضاد مزامین ندی راغلی غلی چرک خوا. چیو دے گے توحید خی بلدے گی دے شرک خی اگی احترام انسرخ کا دکڑے دے بے شک لیکن انحنا زمون پر دین کی زمون ملت کے حرام نا مخلوق ملائک او سجدو کله ابلیس نه کړی راي تذکرہ و ان شاء الله اندجو کولی کو. نه کړی ا سبب مجید نه خویو الله رب العزت سیدین اوستو آدم علی سلام ته فرمای چې دا ابلیس تا استاد ازوریت دشمن دی کوی په خبرو باندې جریستا بیر کی نه خیر مرنه کی یې دی خدا خبر وکړه دغه خبره دا وکړه چې الله رب العزت دې دې یو بوټی نه منګ لا تقربها و شجره فتكونا من الظالمین دغلا منی دې کې غې دې بوټی ته وندا یا بوټره لږه یا الوکې وه شجره دا اے کے تید اجنس کے دیش رکھیں ہمارا منگ بوٹے ہوگا ونن ہے من اکر دیتا من از دیکھے گا داکم اونا نن ہر سرے چدا غنم دی حالائے چا اللہ حضا آغا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے باب کسن دی فرمائی لی چدا سشے دے سورہ بقرید ادگی آیت لان حافظ ابن کثیر لکلی دی چې قران او حدیث کې دی باپ کې مونږ ته نقل نشتا چې مونږ په ایمان اعتقاد او ساتو چې او افلانې سجده او بیا قاعده پیش کړه ما اب هم الله فنبهمه يو سي سي اللهم هم ساتل پټي ساتل مونږ به اندرا شان ته وسپاغي لګياو مونږ لاره تفصيل کنه اردو دارې ته تفصيل د معلوماتو سہالتوم نشته ګيير انسان تپتو لګي چې دا غنم دی یا فلانه شهر یا فلانه شهر هغه ته وسه فائدې وشي به دې نه عقیده کې فرق راځي نه په عمل کې څه فرق راځي نه علم وسکه هغه په وسکه چا را نه عقیده کې او نه عمل کې سفرق فرق راولې ته ته ضرورت بارکیف قرآن و حدیث کے دے باب کسی نشتخ دمرا را چے اللہ ہم منع کر چے دے تا مور نجد دیکھے گا پختوگی او خبر ازدہ کا پختوگی خر ڈانگ تیلی اگل آئے انسان دے او کار نم منع کے اور اس تو اگر سلے اگر کار رو کی تو دا اگر کار کولو دوا اسباب ممکنی یا با دیسلی ارادتن دا کار کلی یا به به ارادی کړی تدې دوه نه خالی کې طو څلې تره بار مزه هغه باروت بار چې د وتلې په اراده او تلې قصدنام خیال نه او خبره دې اوس کبل فرض دې قصدنام دن وتلې نه بیا و دې ګناهګاری لیکن قصدنا خبره یې رشوی د بیا ادبانه ګناه نشته ادمه عليه السلام چې الله د یو نه نمنه کو ښکارا چې هغه خړل دروست قران مجید کې رات تصریح ترې چې هغه غلا هغه استعمال کړی ده نو سوال لای چې د امره السلام د خپل رب فرمان بردار او فرمانو فرمان بردار دی خو نبی دی په بیا څه سبب نه چاغهونه خړلې ده کداري سبب باندې انسان پويشي نه پدېم پويشي چا دمل سلام په غېم نه پوي ده اغه سبب د سوره الاراف اااتنو کې لګل ده کوم چې وعلستلې یو خبر خدای چې بالفرض د دې کې ونه نه منې کړي شه ده داره ونه په شان مثلاً ته یو سلیتو وې د بګیان هو نه خواږې اولادې چې دې ونه خوا لمر دوه او دې بلی بګیان له نو شنو څنګه چل آدم علیه السلام نو باندې خطا دغه شی درخ چې الله دا کم بوټي نه منه کړې نو هغه شانت هو جنت کې به یې مشر بوټي دې خاص اګیل نه دی ورغلې بلکې بل ورغلې اگرچہ نوعہ دغوا قسم دغوا نیو خود دے جائے کہ خطا شردہ دا دا مرحی السلامنا دیتے گناہ نی دا بلکہ دیتے اجتحادی خطا گانے وئی دا رازی دا انبیاء و نمرازی پیغمبران رازی رسولان رازی آمین سنان و بادر د صغیره او کبیره وایي دا خطا اجتهادي وایي دا غددې اصطلاحینوم ده دغه وه براکه مچ قران مجید دل طریقې لرا اغه چې شیطان راغې او دیتې قسم نو خورل وقسمهما د્વાળો دې تک قسمونه خړل اني لکوم عالم من الناسحين یقینا يمستازل پارا خا ده خير خوان وراده شمني ته راشو دا یو نیک سړي کار دای چداغه مخک ته د الله نوم باندې خبرو کی نا پتا یقین نه گئی دا قسم په بنیاد باندې په خبره یقین ساتي دا نه کان خلق کو کاری نو مسلمانانو کار دایږه یو څلې راغه په دروغ جن قسم خوري هغه په ارشاد هغه پوش کوتال له هغه خبره منل پکار دی ځکه الله نوم غړې عظیم نوم دی یو څلې قسم خوي د رافلان کې خبره لاسه ده نو کله هر سم دروغ جن دی خدا آدم علیه السلام طریقه دارا چې شیطان ابلیس به خبره ما یقین ساتي بیا د دینه ر الله ظنم عظمت پته لګي چې دا الله علوم سمر الوی عظیم ده سمر الوی سیدنا عمره سلام داغه دوکا کرا وه وقاسهما ان لکما لمن الناسحین پس ی غول دی دوالو تا چې یقینم تاسو د خیر خایم خبره ورته مخکې کلې د خبره لا چې ما نه حکومه رب وکو ما دلکو مشرلوه الان تکوونه مل کو ملک او تکوونه من ال خاال دی تاسو الله د وړې نه پرې وجه چې ک دا موخله. نو تاسو ملایک شي یا بهشه پاتې ش پهجنت کې الله داله غواړي چې تاسو د ملاک شي الله نه غواړی چې تاسو د میشه جننت کې پاتې ش پهې وج من که تاسو د خوړه نهامله او بدل شي انسان ح دی لا چېې که نه د خط بله ووج شو قسم يخور لالچي ورک بو کې ورک يا وایي لالچ نه دي بلکي قران مجيد با سوره طه کې فرماي چ فنسيا ولم نجد له اعظم دادم نه سلام نه دا الله خبره رشوا لوست يرش ټول اسباب دي زمکي شيطان قسم يخور لالچي آدم علیہ السلام نا ضخل پر پروردگار خبره ی رشو لو استر شو فنا سی یا ولم مجد له اعظم داغه اعظم را دغه گناه نوا دا ټول سجونه چې جمشي نه سو چل شو قران مجید فرمای فدلله ما بغرور تا ټول اسباب جمع کرا ای سبب نه نه کته ورته گناهګار وای ګنس باب جمع نو د اډواله را کوس کلن د خپل وادینه په دوکه دوغه شو غریبانس فلم ما ذاق الشجره کړه چې دوالو بوټیو خور ونه هه فړخ دغه اختلاف دی چې ونه مخ کې چا خورل ادم خورل یا حوا خورل اکثر مفسرین نو رائے دا چې سيره حوا اوولونه خول له دوکي اثر کې اول او اغله نيمه خول له نيمه بیا ادم عليه السلام له ورکل له دي طرف تبعض احاديثو مشارک ادم عليه السلام چې کور ترغه خپل زې تراوې نو تپو سي اونکه جلاس شه وې خول بس لیکن در رسول الله صلى الله عليه وسلم دادو چکلا وکور که شهید آسی او چاغي بنوراوړل او تپوس به وکاو چان نه لکیایش عائشہ داسې د کوملې نارغله داسې شهره او خیران د هر کار او هر فیل کې حکمتي رسول الله صلی الله علیه وسلم تدان رازوا چې سیدنا آدم علیه السلام د خطا شکار شهره په دې بنیاد چې هغه تپوس نه وګړل زبت اپوس کوم دائی خوراک کم چی ما کرن را گلی یعنی ما ندی را اولی را چارا اولی سشیده چا تا زکاة یا صدقہ خولا چا تا حرام سشیف خولا دی تا تیز اینا تربیت اغا بنیادی خبر روزی بیاخ چی تربیت ته هر سوگ مختاجی لوی باندم تربیت تا مختاجی ورکوٹم تربیت تا مختاجی خصوصا سما معاشي مار تربيت کول ډارې ضروري خبره تعلیم او تربيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمرا اهميت ورکاو د ور اهميته ورکوچ جنگ بدر کې کله فار قبضه کې راغل فیصله راشوه د دینه جرمان او اغستیش دا دې پرې خولې و اے کافرانو که باز کافران دی چاگیس سره پیسی نیشتا لیکن اگیس ارا بل دولت دیخ ایتا د پوئی دولت ویخ علم خلق و علم دولت نخ کاریخ دولت دیس ارا فاگا کرنسیتو ایچے پاہی بانے سو سرٹیفیکیٹی نلسو یاد شدو یاد زرو یاد پنزو زرو نوٹ نگلان دیسیز دیخ سیدنا علیہ فرمائل علم او مال کې خکار فرق دی هغه دای چې که ته مال خرجکې کنا یو پزرو روپیا را راواله راکېنه یو زر یو کس لور کا حضرت بل الله ور کا حضرت بل الله ور بل الله ور پدې شپګم باندې بیا تاسو اکی نو استاد یې کې و, و سنې ختمش المال یلفذ مال چې ته خرجکې نه وختمش لیکن علم یو داس مال له چکاته خرج کې نه کمی نه ا مزيد زه او کی داب قسمتی را چې خلق او مال باندې خپل نظر مرکوس کړه علم باندې خپل نظر مرکوس علم بنیادی سیسه رمون غ سلاف ډیر کوشش کړه د علم تخرلو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا علم باندې اقدام وکړه یا غلص معاشمان کینل یو کافر سرخ چړي ته لیکل وخایخ لوستوار ته وخایخ دا چکر دی لیکل لوستل د دا وستاس او جرمانې کین استاس او جرمانه ادا شي په دیوانه چلس کسان غی لیکل لوستل د کی هم چیز غیر اهم ده دا ډیر اهم ده امام بخاری رحم و اللہ دارنگ امام شافی رحم و اللہ داری دور کیا غیب پکم انداز کې علم حاصل کل ریخ سڑے حیران شیچکم تکلیف غیب ارداش کل ریخ انخور اڑاگانی قسم هم مختلف ٹیبل لیمکو مختلف راڈو نیدی دارنگ اینر جیسے اور دی پیش میرسی دونی چی انسان پائے بانرنا حاصل ریخ لیکن زمونگ دغی بشرال دین خورکڑ رہے ہیں انداز کے چیئی سرہ درناس تشینہ و دشپیخ دشپیخ فی لیلت مقمرا آر شپیخ چپائے کے با رناو بلکل پائے کے با غیر شپیخ لکل کلکل اسپوگ میں رڑا گیا دی طریقی سرہ خلق دین را سولے شریعت دا پکاره دای چا خپل کشران ته تعلیم د علم د پوهه زې وروارې راستنی بیا که مو خلقو چې وازه د دیني علوم باندې اکتفا کړرا اخلق دنیا کې کامیاب شوی نه دی شریعت دا پابندي چرته نه له ګوله چې انسان نه محض ديني وجود حاصل دغه علوم حاصل کی چاته عسری علوم ويخ د بیري ریاضی زده حساب دزګي فلکیات زده کی دغه سنسي زیاده تو کی کړه چې مسلمانان اغي عسری علوم او دینی علوم نو واقفو نه غي په دنیا حکومت کو نن په دنیا حکومت څوک کئ وشه راغه انتظامیه ولې اغي سره اصري علوم دي دا مطلب نه ده چې دنیا کې سړي صرف په دینی علوم باندې اقتدار کړي راتلشي د وک اسماعیل مونې یو د اخرت د جوند خير تکول لپاره اغه ته ديني علم یې ضروری دي لیکن دنیا کې کې انسان مخ پروان دی دا غیر اپالا وصولی خبر را را چده دا عصری علوم نواقفی ننحر یو سلے چه خبر اتئی ناغوئی یونانی علاج دا سی یونانی دوائی دا سی را یونانی دا سی را تا پیر ری یونانی رسول منان او کافر ہو لیکن عصری علوم نمرا حاصل کرو خصوصا پتب گئے چنان داغي خبره حرف اخر یو څونه کدا واړي چې زمان نوم دي دنیا کې روخانه دا وی لا پار اغلا اک نمبر علم حاصلول بغیر خوغا د دینی وی خوغا د دنیا وی زمونږه بابلا کډی را برباد لا خسرت دنیا او اخرت ټول مسلمانانو انداوی چې علم حاصلول ضروری دي فرض دي کته یو سنلو ته پوسه کتار دین علم حاصل کړل داسر راي جواب نشته جدید علوم نن نه واقف نه ده مقصد د پاره الله په فضل موږ شروع کوو ان شاء الله العزيز دې د لسم تاریخ باندې سو دوستان دې موږ دا او زموږ کوشش ده رې چې موږ نوي نسل ته د جدید علوم سره سره د ټینو علوم، د دینی علوم سره سره، جدید علوم لرينا غاهي وکړو. پکا راي چې تاسو دا وی معلومات انفرادی طور زمانا حاصل کې اعظمات او شرور معراج نه حاصل کې. کوشش زموږ ده چې چټيالو کې هغه د سحر نهي پرماست مخینا او ان شاء الله چټیا نورستو دا مازیګر ټایم کې موږ شروع کو کم کسان چلوې دي خاص کر زموږ درس مرګري دي اګه دا پانم انتظام تنظیم داسې تر دې په چاوي عربي ژوندۍ دا کوششوم د چاګری دا پان موږ د یو عرب استاد ان انتظام الله تنظیم کو خدای زماج فضائل بیانوم دا حقایق دینن کومله الله سو مرتبه اګړی دا هغه وجه صرف دا چې موږ د دین او دنیا دوړو نه ورخصان واکت یو څوک هغه میا حاصلی حاصلې دا ری بنیاد دا نړۍ چې څړې یو سیس پورېون خل یو ول دا الله رضا د دوار علوم مقصد یو څوک کمپیوټر استوالی او پاريش پارس بلوپرینټ جوړي او دا نه تباغ دله سي په لیکن یو سړی کلا کمپیوټر ډېر په استعمال کی چدان الله د دین رضا ته حاصل کی دا تاته خپل مثال پیش کوم کتاب اغستل د دوه کډېر ګران کار ما سره یو پرګرام راغله دا غي کې دولس نیم زر کتابونه دي اغه کمپیوټر کې په اساره کتی شي زمګیو مرګري الله به غله خیر خير اور کی مالا رسول اللہ، الحمدللہ موږ رواني پاه کار کو دل کنو رو کتابونه چې انسان دا پکته باندې ستل کی پتم نه لګی چې یو سیستم کله پلاسور شي لیکن کمپیوټر کې یو دومره فادر چې کدا غي یو لفظ یاد او لفظه طاقت اورخه نه د ټو لخي چې دا فلان کی فلان کی ځای موجود دل. بس سکنڈا کې اسې ستاسو معلومي زموږ ولوا دښمنه کې کمپیوټر سره ما چې ولوا ولوا ستنه یو د ښاګردانو زموږ پاره خبر شو چې تام کمپیوټر بس مار دیولي ورې کې داسې داسې چلی مار دا جبم اجم رمضان نپرهګ پځه وا کنزل کنسل کې نو کنسل په ام ګولې شو ک ذکر په کې ذکر په ام کمپیوٹر سا غلطی رہا دیکھوئے استعمال سارا تعلق دیکھ کور کے تاثرے ہو چالا دا پاگیت تا سوکو آئے یہاں پہ کور سبزی پرے گئے چالا بہیئی کارنے دوری دا پاگلان پوئی اینا پا آسری علوم پوئی اینا آسری علوم لابغیر مسلمان انسان مخی نشت لے دیکھ راغوالی جزو مخ کے لل شمدلہ پارا آسری علوم ضروری دیکھ دلته مراد دې زمونږ کېو کلندر لګېدل دا آسی علم نتي ده دې مونږ ته روزانه خي چنن سحر پسو بجه راخي دي ما څو خين سره دې ما زيګر سره ما خام ما سوتن سره دې علم دیګا آ علم د دنیا لپاره نه دین لپاره استعمال غلش زموږ په خیال ته دې کم خلک ناشته هي کوسوګدا سي نه چی سره ګړې نه کله په دې غلې باندې سره مونږ لذي ټایم باندې څنګه وایي صحیح وایي او کله چې ا سره په دې نه ټا او ترې چفلان کې بفلان کې ټایم باندې وزنو د غلې راه استعمال و صحیح که غلط وایي او په کمپیوټرم دا حیاني اوسیدای نه دایې سم دښمنه خبرې نه ای ته په خبر راځي او سره یو سید استعمالی څنګه ابا هغه سید اونا ادم علیه السلام دوکه کراغه الله رب العزت پاغه باندې اثر خارکره دو هغه ونه د خللو بدلت لهما سواتهما داوی وجودون اغي تخکارکې دل شروع شیطان له مرې حملتا اول له سشه ځدې انسان څو اخکارشي د شرم زې اخکارش بل شيطان هم حمله دا. ننم ده ننم هم د يهودانو لا حمله کوي انسان خصوصاً زنانه د غوي وجود په ميډيا بالکل خکارکل شي دا څنګه یې مثلا نه دا خو ځله مثلا هر شيطاني ذهن واله سړی دا غالي چې د زنانه به پردګي دی بھی. یو سرے چزانت شریف و نفس ہوئی ابا چرې دا نغالی چیو زنانا ایدتا بے پردیش دا دا شیطان خربا اوڑن بے لیکن دادم علیہ السلام سے سنت دی یو دا شیطان دشمنی دا یو دا آدم او دا اغد اولاد تری گرخ اغه د شیطان به بربندي او انسان او خصوصا دا ادم بچي او خصوصا مسلمان غريب وجود ته پټول کوشش کوي په دیوځه ادم عليه سلام ولغي د وتفقا يخصفا عليهما من ورق الجنن شروع شو د ځان نه جنت پانه تاول داسه ونه چرغي اگدي اگدي پاني اغه د وجود نه تاول ډیر अपरा چې زما ده شرم زه پټ شي دا ادم چه ولادي را سچل غي غزان بربندې نه ځان پټي د ایبلیس او هغه زوریت طریقه لاره چې هغه بنی ادم کولو کی خکارې هغه تساوی چه بربندې یا به کې زلاله بربنده کلي شو دا ساتل حرام دي انې بګر دا د نارینو ځوانې تبا کوي برباړې را رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانې زنانه د پاره دا ضروري کړل را چې کله هغه مونسکي چراغې وخت پټي داګه ټول وجود پټي پکور کې زنانه لپاره پکار دی هغه حالات وګړي چداګې لاشت به مخ دا خاص طریقې سره پردې کی رسول الله صلی الله علیه وسلم پکور کې زنانت صرف دای اجازه ورکړلې چې کړه دې لاس بل ترنیم لاس پور ښکاری لستونی دمه لندوي ځکه څوار وخت هغه وینځي راويلي کلوړاږي چې اوسې ته ایبل سګي مثال د لاس نیمګړی لګد له چنا بار کدا ښکاری نو ښکار لري شي لیکن شریعت چرته دي جواز مرې پيش کړي چې رضانات تخدم غارش یا داغه صح کاري شي یا داغه خيټه غارش اخ احرام دي شریعت کې اورا فیشن نه لږ جهل دا اورا فیشن دي چې دا انسانان تباہږي انسانان بدکارو طرف تروا نه دا دم نسل ځان د پټولو کوشش کوي سيره حوازان پټکړل قرآن مجيد د્વાړ یادې تفقا يخصفان عليهما دتسني الفاظ دي د્વાړه شروع شو د ځان نه جنت پاني تاولخ مئ ورق الجنه د جنت پاني کدي د્વાړه عالم الغيب و نو آیا ادی بخپلې بي زه دي پخپل لاس کړو په خلاق او خیال نه چې پیر غي چې هغه عالم الغيب ته ټول انسانان پلار هغه عالم الغيب نه ده ټول انسانان او نيا عالم الغيب نه ده اولاد کې وسایل مې غي ورش وناداهما رب هوا دې پروردګار دی تا واځو کوه آیا ما تاسو ته نو ویلې چې دا ونا بنا خوره او آیا ما تاسو ته نو ویلې چې شیطان تاسو ښکار دشمن ولې تاسو و نو خړه ولې تاسو شیطان په توګه ګراله دا ولې ولې تپوس دا څنګه تباہ کی خصوصا هغه ولې چې د الله د طرف نهي او داري چا د پاري چا غن نه دی له درجې والے تپوس په سیدونا ادم علی السلام باندې یو خاص اثر کی هغه را پاله هغه سکی به باندې اب ان شاء الله يمضي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر